sauti ya mnyonge inafika kuliko shindikana na kukuletea sauti ya dharani matukio ya habari ni sauti ya mnyonge tunazungumza na wananchi na wao pia anaawaeleza jinsi sasa kwamba wasije kuendelea kula ndizi pekee yake waanze kujifunza kula chakula kingine tumetoka pale tunaenda kijiji mmoja sikukumbuki jina ah tushona mkoa mkoa Hali ndio leo ikuta katika kijiji hicho mama zao watakuelezea bombardment na naomba sana bwana Swai muelezee vizuri kuokoa ile hari. hali ayule haifurahishi hata kidogo kadisa, kwa sababu kile kijiji kimekauka kabisa paliinavoelekea kwa sababu ya milima inayozunguka mvua haineshwa kwa hivyo ni pakamu kui kila kitu kimegua kila kitafadzazi wametoroka familia zao wazazi wamekimbia familia zao families mbili tulizotembelea wazazi hawapo wameacha watoto tunauliza wale watoto mmekula lini wanatuambia siku mbili zilizopita mmekula nini tulikoroga uchi. Ni, ni hali fulani hivi mshoro mkuu mpoa usitakuwa na roho tu kwamba mimi basi acha nijikaze eh. unaweza kutoa machozi kwa sababu mjana mdogo wale ya miaka mkubwa kabisa alikuwa na miaka 12 na roho za kuanzia mitatu 4 yule alituanbia juzi siku jana ikoroga uji na hiyo ilikuwa ni sana nane the following day tunamuuliza mmekula atsema baba kwa nini hatuna chakula mmenda kwa jirani tumeenda tumefukuzwa hivyo sasa tunasubiria tutakoroga tena uji tuna kikombe kimoja cha unga lakini habari ya hivyo hivyo tukaandwa kuna, kuna vingine, vine, wiraya, keru, kiewa, kiewa, mbabu, na vijiji vingine vitatu vinne katika wilaya Kero Kewa Kewa babu na wenyewe kuna uji. Kame mkubwa umepita tumepita na namna hiyo ni kweli Kimjumra mkoa umevuna ziada ya mahindi lakini kumbe ziko sports yapo maeneo haya ambayo inaathirika sana Yeni kuna mahindi mengi labda yale kwa sababu hayajafukuliwa lakini na hakika kuchuliwa Yanaweza kufika hata ya kumi 12 na huyu yeye mwananchi aliyekuwa anasema njaa hapa ya hatari sasa pale ndio ikanibonga mbiu ya mkambu ya siku ya chakula kwamba huyu hajadua kwamba tabia nchi inabadilika kwa hivyo na yeye lazima abadilike matoke usiku na mchana mwisho mkuu mko hayawezekani tena na ni vizuri jumbe huu kupitia yinyi vyombo vya habari wafikie wananchi wa mkoa wa Kagera kwamba tabia inabadilika migomba inakauka kauka kwa ukame kwa vipindi vyote vile wananchi wa mkoa huu Lazima jadifunze sasa aina zingine za vyakula aina zingine za kilimu Migomba inakauka kwa jua lakini migomba inanyauka kwa wadudu ya kumaeneo migomba inanyauka kwa wadudu wani wadudu kutoka chuche cha marupu waje wafanye watafiti wafahamu wadudu gani wanauliwa au kutokomezwa kwa njia gani na ninyi ndio mje mlime migomba didik ya inayoumilia shughufu mpaka mvua sio mahaba huu ni mwaka kesho kutoka katika sokoni hali si nzuri naaenda naojua mkungu mkubwa kabisa wandizi pale ulikuwa unauza shilingi 6000 7000 jana tumekuta bidizi zilipo nyamka yani biduma hicho kilicho kina uzu 1080 wala sio mkungu ni watu watatu msimenyo haziwatoshi tukauliza bei ya nafaka hapo yako mahindi yanazuzwa pale bei yake pia si nzuri sana kwa sababu kunia mbolea kwenye soko pale imeifika shilingi 80 au zaidi hii hi sio bei ya kawaida ya chakula nchini hapa kwa nyakati kama hiyo ni bei kubwa sana ambayo lazima jambo fulani ilifanyike ili wananchi wenye kipato cha chini ambao hawakuvuna vizuri ndizi na mambo mengine waweze kumudu kununua chakula. Hivyo niliamua ya kuchukua hatua za awali kwamba hatuishi kuwa na wananchi sasa wana unajua kufa kwa kukosa chakula sio lazima ufe ile ya moja kwa moja ya kusadia lakini wale vijana tunoona sana kabisa kwamba wameanza kupoteza ile mwangaro wa mtu anayekula vizuri kwa hivyo maradhi aina yoyote yatuwashambulia wale ni haraka sana kuwapoteza kwa hivyo tunasema tusisubiri mpaka tufike huko e, apenda kuzungumza tena na waziri nchi ofisi ya waziri mkuu nae shughulikia lakini kwa hatua ya haraka zaidi nimewaagiza Wakala wa kiba, kiba, wakati wanafanya assessment ya kaya kwa kaya kujua kiasi gani cha upungufu kaya kwa kaya upo kupitia idara yetu ya usalama wa chakula lakini kwa kwanza walete tani 20 ya mahindi haraka iwezekanapo ya katika katika kata tatu au nne mbili za kulelewo na mbili za hapo karagu hii ni sauti ya mnyon.